Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Subhanaka la illa ma innaka antal alim hakim Alhamdulillah wa shukrulillah pemirsa di manapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu kenikmatan kita di dunia ini untuk berdagang, mencari nafkah, mencari rizki, menutupi kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Ini semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanding yang diharamkan jauh lebih banyak yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW di Kanal juga Nabi dan sebagai berdakam, dan banyak para Sahabat juga Berdagang Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul Biqua'i ilallah al Masjid, wa abgul Biqua'i ilallah al Aswar." Sesuatu yang paling dicintai Allah adalah Masjid-Masjid. Kemudian yang paling dibinci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Pasar. Mana Kok bisa Islam menajarkan berdagang Tapi di sekaligus di tempatnya Allah SWT membenci tempat pasar seperti itu Alasannya Karena tempat pasar Selalu terjadi Kebohongan, penipuan Tapi kalau kita Menjaga zikrullah di pasar Mencari nafkah dari riski Dengan cara yang baik, dengan cara yang halal Ikhlas, jujur Dan amanah Membawa sifat seorang pedagang Yang betul-betul yang menjadi dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pasti tempatnya akan menjadi berkah, walaupun di pasar di tempatian di binti oleh Allah subhanahu wa taala.